Нездорові пристрасті є у всіх жінок і у деяких чоловіків. Пам'ятаєш, я розказувала тобі про свою подругу, яка була готова на все заради яблук. Мала ще й іншу, вона не могла заснути, якщо не почистить зуби п'ять або й шість разів перед сном. Одна відома співачка, хоч їй вже, слава Богу, 88, досі ходить без майток. Така вже в неї нездорова пристрасть. А ще мені розповідали про цікаве подружжя. Обоє обожнюють лоскотати собі ніздрі ворсинками і потім пчихають, аж поки кров не піде з носа. До речі, в мене ніколи не йшла кров з носа. А в тебе? Неодноразово, відповів Лука. Це, напевно, досить неприємно. Так от, продовжила Марта. У нашої добропорядної зразкової господині був бзик на копченому м'ясі, яке так смачно вмів робити її чоловік. Варто зауважити, що й заміж за нього вона вийшла лише через те м'ясо, відмовивши власниві скувного заводу, заможному й пузатому типові, хоч і розуміла, що втрачає, не могла опиратися. Пристрастям, які навісніли в нутрі. При одній згатці про коптильника, про його очі, волосся, постать, про міцний запах копченого м'яса, яким він пропах наскрізь, у неї починали несамовито виділятися слина. Очі невіжено виблискували, руки тремтіли, а сама вона не могла контролювати власних дій. Навіть біля вівтаря, дивлячись на нареченого і відповідаючи «Так!» на вічне запитання священника, вона майже насправді бачила перед собою великий соковитий шмат підчеревини і не в силі дати раду своїм почуттям, знепритомняла. Потім почався рай для молодої. Люблячий чоловік дозволяв їй геть усе. І, помітивши особливу любов до копчанини, обдаровував її щонайвідбірнішими шматками. Але жінці було все мало і мало. Її пристрасть зростала, і якби так тривало й далі, чоловікові не було б що виносити на ринок. Тож він, як справжній мужчина, який встановлює закони, наклав вето на соковиті шматки пахучого м'яса. Відтепер воно було суворо дозоване, а бідолаха, страждаючи від своєї згубної звички, істерикувала, билася в припадках розпачу, впадала в депресію, кричала, мовчала, стогнала, гарчала, скавчала, та чоловік був незворушний. Одного нещасливого дня, залишившись удома сама, вона не стрималася, і полізла вузькою драбинкою у комен. Вище, вище, ще вище. Запах копченої підчеревинки щораз нестерпніший, чим раз солодший, дедалі м'ясніший, щораз рожевіший, жирніший, солоніший, рідний запах. Слина котиться й котиться, ноги й руки тремтять, язик уже відчуває доторк Ніжної п'янкої спокуси. І ось жінка впивається зубами у найбільший червоний шмат, Не тямлячи себе ковтає м'ясо, не пережовує його, Сміється і плаче. Яке полегшення, яке щастя, Мрія всіх мрій, радости моя, Моє життя, моє м'язко. Вона їла і їла, Ковтала, жувала, шматувала, тож невдовзі залишилася сама в комені. І жодного шматочка під черевинки поряд. Жінка зітхнула і, перелякана, думаючи, що ж скаже їй чоловік, зробила спробу спуститися додолу. Але дзузьки, у пориві шалу, прагнучи м'яса, вона заперлася якимось дивом у цей вузеньки проміжок коміна. Чоловік навіть рукою не досягав сюди ніколи, користувався спеціальною палицею. А от вилізти звідси, ще й після того, як зжерла декілька кілограмів копчинини, було неможливо.